Laugarren egotaldia, Jesus bere amagaz aurkitzen da. Gurtzen zaitzugu Kristo eta berengatzen, Mundua munduaz eure kuruz esantuaz esalbatu dozulako. Eta esan utzen Jesusek, ilteko zorian nago tristuraz. Gelditxu hemen eta egon zaitez ernen irekin batera. Eta aurrera joanik auspezen jausi izan, eta otoitz egineban esanez eneaita. Alba da, urrundu eizun igandik edari samin jau. Ala ere, egin bedi zeug nahi lez, ez nik nahi lez. Ikasle gana joan eta lotan aurkitzu edoazan. Pedro hori esan eutzen, beraz, Ordu bete ere ezin izan zare nirekin ernegon? Leun zaite zerne eta gizu otoitz taldian jasen jausteko Gogoz, gartzu izan arren aulada ta gizakia. Hortzedago ama, baina makal ezinian egin nahi baina ezin eginean Eta hortxerako zeruko aita ere, baina ez geukuste edo nahi izango geuken lez. Eta hamak bere mugak eta makaltasuna onartzen jakin behar dauan lez. Jakin behar geuk ere, jainkoaren bestetasuna onartzen, haren esanetara jarten, ari bere maitasuna eta emondezkun bizitzea eskartzen. Jesusek ondoan somauko dau ama. Eta baita zeruko aikea ere, eta amaren negarrak samina emongo badutxo ere. Eta aikearen isiltasunak zulo baltzera eroan leiken arren. Bizitan zehar, haren naia egin izanak, eroango dau, atxekabean dagoana, bera ere, adoretzera. ari bizita uspua emotera. Izan da iguzango gohan, gure artean dago zanolango hainbat eta hainbat gizaki apal entzulea. Adore, emole, laguntzaile. Gure haita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure arreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emo gaur egun honetako hogia, parkatu gure zorrak, geukere gure zordunei parkatzen deutsegun ezkero, eta ez eguzu itxiten tazinuan jelsten, Baina ataraga, Jesus, gatxetik. Amen. Poz garran egotaldia. Jesus ilaguntzera behartzen dabe zirinearra. Gurtzen zaitugo Kristo eta berengatzen. Mundua zerrek urutze santuaz, esalbatu dozulako. Jesus berbetan egoa da, anaz alduzan judaz. Amabietako bat, gizon mutzu handi bat etorren aregaz, ezpata eta makilak eskubetan, abade buru eta herriko zaharrek bialdurik. Saltzaileak seinale hau jarria eutzen, nik musu emongo deutza dana hori xeda hatxilatu eizue. Bereala, Jesusen aurreratu eta esan utzon agur maizu eta musu emone eutzen. Jesusek esan eutzen, adiskide egiztu egitekoa. Orduan besteek Jesusengana aurreraturik geldu eta atsilatu eginaben. Eso non aurkitu gaike ezin dagoan ari laguntzera jatorkonik eta olango zure ginean bizia bere ere emon laikeanik. Eta ez alabeharrez gogo honez baino, Barru barrutik eta esker onez. Olango askok eskerronik ere ez dabe jasoten sarritan. Baina baita beste langorik ere aurkitzen duguz. Laguna bera ere diru apurbatea itik, edo norbere burua arriskultik ataratea harren, salduko leukeanik. Gehiago ez dira honeik. Jesusek berak ere aurkitxu eban, en bera enartean, minorrez dago ba horretatik aske, Efete dugu ikasi behar ziineragagandik. behartu egiten gaitzue da, ba probexatu behartze hori inorori laguntzeko bada. heriottza daroenagaz bat egin. Hemondako berbeari utzi eta batez ere laguna, baina baita beste onor ere, inoiz ez saldu eta bai saltzailearen erruki izan. Gure aitak zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua. Egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emo iguzu gaur egun honetako hogia, Parkatu gure zorrak, geukere gure zordunei parkatzen del zegun eskero. Esigoizu itzi tentazioan jausten, baina taragailuzuz gacetik. Amen. 6garren egotaldia. Veronica aurpegiak garbitzen dezutzen. Gurutzen saitu du Kristo eta bedengatzen, mundua zure kurute santuaz esalbatu dozulako. Jesusa txillotue benek, Kaifas abade nagusiaren etxera eroan eben. Han batuak ziraneta lege maisu eta herriko zaharrak, baina Jesus isilik abade nagusiak esan utzon Jainko bizia gaitik eskatzen deutxu, tezaigu zu zinez, zu zaran mesiaz jainkoaren semea. Kesu zekerantzuan zeuke sandozu, eta gehiago dinotxuet. Oren dizik ikizunaren semea, alguztiunaren eskoian jesarrita eta zeuko hodei gainean etorten ikusiko dozua. Horruan, eh? abaren agusia, keberi jantzia gurratu ebazan eta esan, biraoa esan dau. Baete dugu lekuko beharrik, zeuek entzun dozue biraoba, zer deritzozue? Harek erantzun, merezi merezidau. Orduan, aurpe listua bota eta ukabilkada kemon eutxo ezan, beste batzuek masalakoak emoten eutxo ezan, esanez, igarri egik imeziaz, nork jo hau. Danek zikindu naidabe Jesusen aurpegia, izaerea eta eginzabiea. Dan eta auke jainkoaren legea alan deitzen dittsoe eh? behinzat euren arteerako dauk izan arab, gizaki baten bizitzaren gainetik hau errun izan arren. Olangoek eriotzara daroek gizakia jainkuaren izenean, Bizitze moaren izenean eriotzara darue, buru gabekeria. Daekez Emakume bat orde, besteek legearen izenean jainkoaren izenean, zikinduko daben aurpegia, errukiaren izenean maitasunaren izenean garbitzen ausartuko da. Zen bat izen aurpegia eginki zun zikintzen du,zeren izenean Jesusen aurpegia ikusiko bagen duuretan. Gure aita, zeruetan zarana, santu izan begi zure isena, etor begi zure errainua, egin begi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emoi guzu gaur egun honetako hogia, Parkatu gure zorrak, geukere gure zordunei parkatzen utzeune eskerro. Jaigutzi hitzi, tentazioan jaust, baina taragaitzuz gajeetike. Amen. Zazpigarren egotaldia Jesus bigarnerre da. Gurtzen zaikugu kristo eta beden gatzen, munduaz eure kurutze santua ze salbatu dozulako. Gerotxoago anegozenek, urreraturik dik, pedori esan eutxoen, bai, iere horretako daiz, jakina, berbakkeren ezagun edok. Horduan, pedro biraoka eta maldizioka azizan, ez tot ezagutzen gizun hori. unearetan areta nol jarrak Goguratu jakon pedrorik, Jesusek esana, hollarra jo baino lehen, irubi derru katu konozu. Eta kanpura urtenik, negarrari emone utzon samin handiz. Bai, bein bain baino gehiagotan, jauzik entek ez, ez jauzteko berbea emone horren, makalagara. Baina makalagoa gara gure makaltasun autortzen ez dakik gunean, nazkuen laguntza ukatzen dogunean geurean zaratzen garenean. Bizi dogun egoeriak irakasten dauzku makaltasunak ez eztitxigula eskutatu behar indartsuak bagina ez agertzeko. Aizteratu egin behar itxigula baino, besteen laguntzea esezkudatzeko eta elkarre asko gizarte bat eraikitzeko, zein ederra dogun ikusten zan gizarte hau. Egu ari aurre egiteko tanok etxe barruan eta alkarri zelan lagundu bilatzen, alkarren bizitza zelan alaitu bilatzen, bakotxak bere berastasunak besteen zerbitzuan jarten eta alkartasunera deitzen. Ez dot, Jesus, nire makaltasunak ezkutatu nahi, laguntza eskale bihurtu baino. Ez dutukatu nahi jasoten laguntzera jatortan eskua, horatu eta eskertu baino. Ez dut neurean zarratu bizi zan nahi, laguntzera urten baino. Gure aita zeruetan zarana,